bostehun eta sei urtean jaio nintzen. Gari hartan, gaztela Nafarroako erresumaren konkistan zebilen, eta gauza itz gertatu zitzaaidan nirelarengatik. Dakizuenez, hego Euskal Herrian inkizizioa ez zegoen. Beraz, edo eddopetxera kondenatua izateko auukkerndiak izango nituen. Hori zen geurepatua. Euskal idazle izateagatik. Ni FEDuna izanez apaizoan nintzen, Legioa Katolikoa aukeratuz. Hala ere, urte batzuk pasa ondoren protestante birte nintzen. Horrela, Joana Dialbret Nafarroak Erreginak bibilaren euskarazko itzulpena egiteko agindu zidan. Beraz, zazpi urte pasatu ondoren, gure llaunaren testamendu berria argitaratu, argitaratu zidaten. Gainera beste bilan idatzi nituen. Nire idazlana erromako doktrina ofizialetik, kanpo zegoen eta ego euskal herrian, debekatuta zegoenez, jendeak ezin zezakeen irakurtseko aukerarik izan. Azkenean, naiz ego euskal herrian, naiz ipare euskal herrian, utzegin zuen protestantismoak. Naiz nire euskarak, latinaren kutsua izan, eta arkaiko samarra izan, adituen ustez, Lantza logarria egin nuen. Urte batzuren buruan baztartu markatu. Urte batzuren buruan azularrek idatzi zuena e, hartu zuten ereduttzat. Gero izeneko liburua hain zuzen hain zuzen ere. Edo zelan ere, garaaiek ez ziren samburrak izan euskarentzat. Adibidez Iruineko alkatea, egin zuten hirian apaiza ateko euskaraz jakin behar zela esateratik.